Második rész. 29. fejezet. Hogezünd, 1909. A fehér alapon fekete betűkkel festett Brumenes és Torgerson feliratú tábla egykor a Viszneszi vegyesbolt bejárati ajtaja fölött lógott. Ám Hogezündben a legtöbb ember már nem tudta megmondani, hogy a két asszony mikor szögezte fel a Strandgateni üzlet bejárata fölé, és alapította meg az azonos nevet viselő ruha és méterárú boltot. Az mindig is ott volt, a két kisasszonnyal együtt, akik mindig is az üzlet feletti lakásban laktak. Az 1900-as népszámlálás során mindketten ruha és méterárú bolti kereskedőként jelölték meg magukat, és azt a tájékoztatást adták, hogy Gina Oakland cselédlány és Gerda Ellingsen tanárnő szintén a lakásban lakik,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 amiről azt sem tudták, hogy szükségük van rá. Berta 45 éves volt, és szerette az élete kiszámíthatóságát. Még a rendszeresen visszatérő fejfájás is a rutin egy formájává vált, hanem is a kívánatos vagy szívesen látott volt amiatt. Amikor először tapasztalta meg a villúdzva kígyózó fényt a retináján, amit egy sötét, szinte elviselhetetlen fájdalom követett a szemgójója mögött,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 az unokahúgok és unokaöcsök gyermekei pedig minden alkalommal nagyobbak voltak, valahányszor látták őket. Hogy Pedernek is szüksége lehet egy kis segítségre. A fiú még 16 évesen Stavangerből Hogezüngbe költözött. Sokféle munkája volt, de ugyanolyan gyakran maradt munkanélkül. Nagyon jól tudta, hogy Hanna nem kíván úgy pénzt költeni, hogy közben ne hinne a kiadásaik megtérülésében és hogy sem a hogezündi nőegylet, amelynek mindketten tagjai voltak, sem az egyházközség vagy a konzervatív-liberális Frissinne de párt nem az a hely, ahol a pénzük kamatozhatott volna, Pedig nem is beszélve. Azután a szaggatott fény betöltötte a látóterét, ő pedig felment a boltból és lefeküdt. A nők nem vesznek hajót?